Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual, cada setmana, a la mateixa ordre. Esperem, doncs, que els Reis hagin estat bons amb vosaltres. Eh, amb nosaltres bé ho estat... bé, podríem dir que sí, no? Eh, avui aquí tenim a l'estudi, doncs, una mica l'equip del programa... <ríe> no sé per què me mireu amb aquesta cara, Jacit, Marta, l'Aram, encara el tenim, doncs, de vacances, la setmana que ve el recuperarem. Com esteu? Què tal? Com us han portat els Reis, moltes coses? Doncs, normal. Normal? Sí, és bueno. que hi ha crisi, eh? Esclar, el reixi també deu no estar en crisi. Tant. Han sí, vingut sí. menys carregats, eh? Mm. Bueno. No, a mi també, normal. Han vingut amb una sol·licitud, ali, anem. Ah, ui. que trist. <ríe> doncs anem molt malament, eh? <ríe> doncs res, avui tindrem xafarderies de Hollywood, Marta, m'imagino, de què parlarem avui? Doncs, uh, deixa'm recordar, és que clar, el rei, és el tortell... Molt bé, Jassim Casademont, uh, a veure, qui s'ha de venir... Jo ho porto els escrit. Feits. Jo Exacte. també ho porto escrit, eh? Però pues llegueixo. Clar. Ah. Què tenim, Jassim? Mel Gibson. Setmana? Mel Gibson. Sí. Molt bé. Gibson. I... Gibson. Gibson, que no és Gibson, és el germà no. tonto que dís Sí, tu, és, és Gitano. Sí, <laughs> Gibson... Molt bé. Què ha fet aquest senyor? Uh, Mad Max. Ah, molt bé. Participarem Mad Max. Bé, doncs això en parlarem després, la teva no sessió. que no. És Mel Gibson. Val. clar, que no Gibson. Que no Gibson. Uh, què més tindrem avui en el programa? Doncs a banda de totes les estrenes, lo que hem vist aquesta setmana, uh, sèries, tindrem el Juan Rosarto cap al final del programa. Recordem el concurs de Panini, que teniu de temps fins al 26 de gener per contestar la següent pregunta. Qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class? Qui dirigirà la pel·lícula X-Men First Class? Hem d'enviar la resposta a aquesta pregunta a la nostra adreça de correu electrònic al el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail fins al 26 de gener. I a banda doncs, de la resposta D'aquí és el director de la pel·li X-Men First Class, o deixar vostre nom i cognom i població d'ells d'on ens escolteu. Recordeu que també tenim un Facebook del programa, el Facebook del Ningú No és Perfecte, heu d'anar a Facebook, escriviu Ningú No és Perfecte, i allà doncs podeu veure les notícies del programa, els podeu agregar, i a banda també tenim una pàgina web on podeu descarregar, per exemple, el programa cada setmana. Si no us va bé, dius, ostres, aquest dia poses festa no sé què, cap problema... Nosaltres el tenim penjat allà, i ho podeu escoltar quan us vingui de gust. La nostra adreça és www.grn.es barra ningunoes, grn.es barra ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres. Presentant i dirigint al Ningú no és perfecte en teniu a mi mateix, a l'Igna Zerbat. I el que farem és anar directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i notícies a la Gran Pantalla. Por favor, necesito ayuda. Estoy sufriendo problemas maricales. Cariño, creo que deberíamos empezar a discutir el divorcio. Larry, todo irá bien profesionales de todo tipo. Larry, hemos estado recibiendo cartas denigrándote y pidiéndonos que no te nombremos profesor titular. Necesito ayuda. Todo irá bien. Trato de ser un hombre serio. Todo irá bien. Y intento hacerlo correcto, ser un miembro de la comunidad. Todo irá bien. Por favor, solo dígame que necesito ayuda. Por favor. Todo irá bien. Necesito ayuda. Todo irá bien. Doncs comencem amb la primera de les estrenes d'aquesta setmana, que és un tipus sèrio, la pel·lícula dels germans Coen, Joel i Ethan, amb Michael Sturbar, Richard Kind i Fred Melamet. Una pel·lícula dels Coen en certs apunts autobiogràfics. Els germans directors van créixer en un barri jueu, de les afores d'una ciutat del mig oest dels Estats Units, precisament l'indret on té lloc l'acció d'un tipus sèrio. A part de que pugui ser més o menys autobiogràfica, un tipus sèrio conté grans dosis de comèdia negra. El protagonista és Larry Gopnik, un professor universitari amb una vida molt tranquil·la i previsible. L'entorn de Larry està format pel seu germà, que dorm en el sofà, i és incapaç de trobar feina, el seu fill, que fa campanes a l'escola braica, la seva filla, que li roba diners per operar-se el nas... I ja, és clar, la seva dona, que és la que començarà a fer que la seva vida es converteixi en un infern quan li demana el divorci perquè té la intenció de casar-se amb un amic comú. Quina putada. La vida se li complicarà encara més fins al punt d'haver de visitar fins a tres ravints per entendre per què tot sembla que se li ha girat en contra. Hem de dir que els Coen han, fe han fet una pel·lícula de baix pressupost, un tipus sèrie acostat només, entre cometes, 7 milions de dòlars, comparada amb les altres eh, pel·lícules que havien fet els germans, doncs, eh, res a dir, no? I d'aquí, doncs, que l'espectador es trobarà amb actors que no veiem al cinema, la majoria són actors de televisió, o que han fet alguna cosa de televisió en papers secundaris dos papers principals i si menys en el cinema, aquests actors gaire podrien dir que és el seu debut. Els Cohen han recorregut a la seva infantesa a finals dels 60 per fer també una mica de filosofia sobre el gènere humà. Veurem a veure què tal haurat resultat aquesta pel·lícula dels Cohen, un tipus seriós. Fracta'me, per favor. Me estàs pidiendo que me moja i te saque de ahí? Llevo uns calzoncillos de algodó suizo, saps? Me ahogaré. La autopsia no dirá la hora de la muerte Por favor tío, No vale la pena, estás como una cabra Venga ¿Estás bien, tío? Es muy posible que los dolores de espalda leves acaben siendo fuertes En reconocimiento a su valor y tenacidad, el teniente Terenis McDonald Buscamos a este hombre, se llama Donald Goddard ¿Puede asumirlo? ¿Por qué lo pregunta. Yo que aún tiene problemas con la espalda. Sigue tomando medicación. Solo la que me receta el médico. Soy el tío al que robaste. Para arreglarlo tendrás que pagarme el doble. No me hagas tus carteles. ¿Te importa salir? Quiero hablar contigo. Quiero darte la oportunidad de ganar dinero a la antigua. Con un poli protegiéndote. ¡Eres un cabronazo loco! <risa> um... El que estem escoltant és el tràiler de Teniendo Corrupto, pel·lícula de Werner Herzog amb Nicolas Cage, Val Kilmer i Eva Mendes. Pel títol, doncs sí, efectivament, és el remake de Bad Lieutenant de Belferraran Harvey Keitel de protagonista. El responsable d'aquest atreviment és el director alemany Werner Herzog, director, per exemple, del documental Grizzly Man. Teninti Corrupto, més que un remake, jo diria que és una reinterpretació de la que és, segurament, l'obra més coneguda de Ferrara. Si l'original es prenia molt seriosament el que estava passant, Herzog ho ha més com una paròdia, i amb l'ajuda de Cage com a protagonista, porta al cinema la que serà, sense cap dubte, la pel·lícula més delirant de la temporada. Jo la vaig poder veure a Sitges i em dir que Cage, és eh, l'únic actor que podia interpretar el seu protagonista. Suposo que això ja diu molt. La seva cara i la seva peculiar manera d'interpretar li va, com en ell el dit, al personatge. Jo diria que estem davant d'una de les millors interpretacions de tota la carrera de Nicolas Cage. De Liri Pur i Rialles a Dojo. Per fer-vos una idea del que parlo, si sí, a l'original eh, d'Abel Ferraro, el protagonista, tenia una convicció religiosa molt important i tenia visions de Sant Crist en els seus episodis de, de drogadicció, Keach veu aiguanes, unes aiguanes amb una música, diguéssim, una música de fons guarnida per a l'ocasió, a més a més, molts plànols, quan ell està emparanoiat, veiem, doncs, com des de terra alguna càmera on doncs, l'està filmant i l'està... que són... o sigui, rodat des del punt de vista de les aiguanes. Vull dir, és una peli molt delirant. No us l'apreneu seriosament, aneu-hi i passeu-vos-ho bé. Jo crec que és la millor recomanació que es pot fer amb aquesta pel·lícula. I el protagonista és Terence MacDonald, un detectiu d'homicidis de Nova Orleans, que pateix una lesió d'esquena després de rescatar una víctima de l'huracà Katrina. El dolor se li farà crònic i es convertirà en un addicte al bicodín, com House, i a la cocaïna. La seva situació no li impedirà portar la investigació del cas d'una família d'africans massacrada i al mateix temps ajudar a Frankie, la seva xicota prostituta, per tal de cobrar d'un client que no li vol pagar. Um, si ja heu vist el barriutonat del Ferrara, no us obstineu a comparar-la amb aquesta pel·lícula, perquè jo diria que és, és de fet, una altra pel·lícula, malgrats els renecs d'Abel Ferrara s'hagin sentit des de l'altre cantó de la galàxia. Regalo perfecto para tu mujer. Puedes comprarle una estrella y bautizarla con su nombre. Sí, però jo quería algo un poc més impresionante ¿Se puede comprar una constelación? No, puedes comprar un agujero negro. No sé si un agujero negro es lo que necesito en este momento de la relación. Parece que la doctora Tobin es la mejor consejera matrimonial y los Lerner la recomiendan. Llevan un año divorciados. Es verdad, es verdad, pero en lo único que están de acuerdo es en lo mucho que la quieren. ¿Pero aún me quieres un poco? No sé si puedo quererte un co. Lo siento, Te tengo que irme. Ah, ahí está mi cliente. ¿Qué haces subido en...? ¿Y qué fue de los Morgan? Ese hombre anda suelto. Les recomiendo que entren en el programa de protección de testigos. ¿Qué? ¿Qué? No me comprometo a pasar el resto de mi vida con mi marido. Lo comprendo muy bien. Bienvenidos a Wyoming. Será un honor protegerles. Espero que se sientan cómodos con nosotros. Això que, escoltem, és que fue de les Morgan pel·lícula de Mark Lawrence, en Hugh Grant, Sara, Jessica Parker, Sam Elliot i Mary Estenburguen. És una comèdia romàntica, 100% el, fi, el, el concepte de comèdia romàntica, no, per exemple, Lock Happens, que s'estrenou aquesta setmana, que no seria, diguéssim, això. L'argument és, és el següent. Paul Morgan, Hugh Grant, està infidel a la seva esposa, Merrill, la Sarah Jessica Parker, de Sexo Nova York, per demanar-li perdó la convida a un restaurant. La cosa va directa al desastre, però a la sortida del restaurant presencien un assassinat. La Fabiia els obligarà a entrar al programa de protecció de testimonis i sauran de traslladar de Nova York a Wyoming, com estàvem escoltant al mateix. És a dir, un matrimoni cosmopolita a punt de separar-se es veurà atrapat en un poble rural on primen els valors tradicionals. Una pel·lícula que vera bastant previsible, tots ja ens podem imaginar com acabarà, però estic segur que no de sabrà aquells que busquen precisament el tipus de pel·lícula que és, és, a dir, és una pel·lícula que no enganya, que ja saps d'entrada lo que és, per tant, encara fins a quin punt la pots criticar, doncs, no ho sé. I a Hugh Grant ja és està, molt gran. Sí, sí. És, la Marta, bueno, té una estima alucinant. Tot, totes les seves pelis són iguals, però són com noves entregues. Sí, sí, sí, sí. A veure què li ha passat, eh. Sí, aquesta <ríe> vegada que aquest any què li toca. Les Tarantina també. Són tan no. iguals. Home, no cardem. <ríe> no, no. Tu estàs provocant, no, no. Està provocant. estàs comparant, jo que sé, pel Fiction a Inglourious Basterds. Algú tenen, no? El mateix actor, per d'això. L'estil, l'estil, l'estil. Sí. Va, perquè jo no ho he dit com a crítica negativa o no, sigui, eh? no, no, tu la letra jo la música, a mi m'encanta a mi també, a més Woody Allen porta fent la mateixa pel·lícula de fa 50 anys i aquí ningú diu res, ningú re. es Tothom queixa diu, ah, a ver, aquí... ara, quan no fa Woody Allen això a ah, la gent es queixa sí, eh? match, point. match point va ser una vergonya la seva carrera <laughs> és, és un lastre. i Vicky Cristina allò ja és vergonya a part, allò és un extra, no, allò, un extra DVD. allò és vergonya aliena sí. ja. vinga, anem per la següent Parlem de Capitalisme, una història d'amor, pel·lícula de... dirigida per Michael Moore. Bé, què dir de, Mike... de Michael Moore? Doncs el de sempre, que mostra la seva visió de les coses, no busqueu l'objectivitat en les seves pel·lícules i bé, ja us podeu imaginar, els seus detractors diuen que menteix, els seus seguidors combragaran entusiasmament amb les seves idees i aquells que no els fan ni fred ni calor es preguntaran fins on arriba la veritat que ens mostren els seus documentals. Capitalismó en les causes de la crisi econòmica mundial. Eh, Michael Moore aprofita per rebentar tant a Reagan com a Bush, però una mica també s'oblida d'explicar què va deixar de fer o fer el Bill Clinton. No és com el Moore menteixi, tots sabem a veure quina mena del de... George Bush, però alguna cosa dolenta deuen haver fet els que no són del seu partit, no? Jo penso que a Catalunya el Michael Moore eh, no es guanyaria la, la vida, ja que aquí precisament tenim una, un sentit autocrític que ell no té i són capaços de criticar aquells que políticament som afins i si creiem que no ho fan bé les coses, doncs ho diguem, no? Michael Moore no. Home, a la sexta i ja estaria còmoda. Uh, sí, la sexta pot ser, sí, sí, això, això també és veritat. <ríe> Però bé, no sé, aquí, vull dir, a Catalunya, per exemple, precisament uh, ens carreguem els, els, els que ens agraden, no? O... Mira, Polònia. Clar, vull dir, no sé, Michael Moore, en canvi, no, ell... O sigui, hi ja, ha ja d'estar per l'odolent que fan els altres, cosa que em sembla acollonut, però a veure, l'odolent que fan els teus, digue-ho també, perquè segurament tampoc són sants. I després qui li produeix la pel·lícula? Ah, no uh -huh. sabem. Jo, a veure, per mi la missió una mica de Michael Moore, si fem una comparació amb la Guerra de les Galàxies, eh, el, els republicans serien l'imperi el cantó fosc i els demòcrates, Lucas Skywalker, no? I a veure, Michael Moore... Tampoc és això, tampoc és aquest plan. M'està sigint que és l'Obi One. Obi One, sí, sí, amb aquella barba. I... Bé... Uh... Michael Moore té aquest problema que um, existeixen alguns matisos que prefereixo obviar, però malgrat això els documentals de Michael Moore són impecables. És l'únic director que aconsegueix estrenar els seus documentals als cinemes de tot el món i que la gent es passi dues hores mirant un documental. I si no, pregunteu-vos quants documentals de dues hores veieu a l'any. Però també va haver aquell documental de fast food, no? Però no era d'ell el de fast food. Bé, bueno, però és un director que també li han. En... Però potser ella ha tingut la sort aquesta que ha fet que el documental torni a ser comercial. Sí, sí, sí, que sí. fins que no ha arribat ell... Sí, sí, sobretot amb, amb Columbine, que és potser la seva bueno, millor en obra. Bé, ha aquests documentals d'animals. Sí, bé, bueno, però que de dues sí. hores. Tu et passes veient documentals... Quants has vist l'any passat de documentals de dues hores animals? No sé. Jo diria que... Ara cas... fem estadístiques. Que està el 33, quan Sputnik, els documentals perquè no tinguis mm -hmm. que tragar tot el documental. Imagina-te. Vinga, anem per... acabem amb les estrenes. Firing, fire with fire. Doncs acabem amb Ricky, pel·lícula de François Zon, amb Alexandre Lamy i Sergi López. Una pel·lícula francesa sobre una mare soltera que es casa en segones núpcies. Quan neix el primer fill de la parella, la filla adolescent que ja no és el centre d'atenció i la seva incomoditat s'anirà estenent entre el rest de la família. I l'última és el cònsul de Sodoma, la pel·lícula de Siegfried Monleon amb Jordi Mollà. No sé per què t'afregues les mans ara, Jacint. Fes així. Això és mentida, <ríe> perquè no veieu imatges, que és mentida. Bé, és la biografia del poeta Jaime Hill de Vietnam ambientada a la Barcelona dels anys 60, ambient molt gay i coses. Bé, ah, vale. Bé val? sí. Vinga, uh, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Uh, re, ja està, aquestes són les estrenes d'aquesta setmana, i res, que uh, ho tenim ja gairebé tot a punt, que directament a les teves notícies calentes. És que així. la Marta es queixava que anaves molt ràpid. Ah, uh, no sé, és ella parlant. que potser va lenta. Vinga, ho tenim a punt o no? Sí. sí. No que... arranquem, no arranquem avui, eh? Estem de ressaca. Que... Ah, cap d'any i aquestes coses. Tu, tu què vas fer? No, no sé. Va, ja s'incomença perquè no tenim temps a esperar. Venga. Ah, no tenim música, no, Porta. No tenim música. Doncs pues, triem directament a Mel Gibson. Sí. sí. Ah, arriba ok. tard. Amb la seva productora i com films. Sí, sí, vinga, va, la música. Vinga, Mel Gibson. Això ha sigut un coitus interruptus sí, a... Sí, sí. Mel Gibson, amb la seva productora Icon Films, coproduirà la nova entrega de Mad Max a George Miller. Tot i que havia dit l'actor que no es volia involucrar en aquesta nova entrega, resulta que sí, que ella fica la pasta, potser que hagi un cameo, diuen, i després també diuen que Tom Hardy, que era el que tenia que ser protagonista, realment no ha, no ha signat pel paper, paper protagonista, mm -hmm. sinó que per un paper, però no la prota. O sí que ah, no sabem pas... Això si... és remake, continuació... No és això? Ara quedem tots perduts? Bah. Després, més notícies als Casafantasmes, cada setmana en cap una. Harold Reimis, que és el director, diu que segurament eh, aquest estiu d'aquest any, ja, 2010, serà quan comenci el rodatge, que ja teniu el, pla, el rodatge tot preparat, i ens deixa anar una pista de què anirà la pel·lícula. Segons ell, ha dit, pensat en Christopher Lloyd, en Regresa al Futuro Com te has quedado yo me he quedado, vale ¿qué vol dir eso? Doc Hollywood ay sí no sé no sé no no sé mm, és una pista molt vaga bastant i després Michael Cera ha dit que com que ja ha treballat amb Harold Raimi's aquella com era any 1, anyo uno bueno que vaja. diu que s'han fet molt amics i que li ha demanat de tenir-hi un paper a la bueno. pel·lícula. Home, en serà mi sí, m'agrada. Sí, sí, està bé. James McCaboy, que sembla que pot ser l'intèrpret escollit per interpretar el biòpic d'Ian Fleming, que Ian Fleming, recordem tots, que és l'autor de la saga James Bond, i la pel·lícula estaria basada en un llibre que ha sortit fa poc, que es diu Ian Fleming, l'home detrás de James Bond. I la pel·lícula tractaria això, sobre la seva vida amb els línies, on va treure les influències per crear el personatge i en què s'assemblava el personatge a ell, realment. Uh -huh. Després, Tim Roth, que ha comentat que es va reunir fa poc amb els dirigents de la Marvel per parlar sobre els seus plans a futur. Sí. Resulta que Roth eh, confirma que té dues pel·lícules més signades amb Marvel. A banda de... de... O sigui, Hulk. Que, havia... Hulk que va fer la primera sí. i que té que fer dos pel·lis més, que no sap quines seran. Si la segona part de Hulk, uh, Los Vengadores, uh -huh. directament, o com anirà. Però interpretant el mateix paper. Sí, eh? sí, sí, sí, sí. Uh -huh. manté el paper. Molt bé. I diu això, que a ell no li importaria pas treballar Los Vengadores, que li faria molta gràcia okay. i il·lusió. I qui no? I després la notícia que fa molt, molt poquet, que és Peter Berg, uh -huh. que surt de la direcció de Dune i que s'ha encarregada Pierre Morel, que és un director bastant desconegut, però que ja té un taquillot bastant important, que era Taken, que era la Liam Neeson, em sembla que era. Sí, exacte. Aquella... Produria per en Lac Beson i que té que ser una nova pel·lícula, que és From Paris with Love, que també es produïa per en Lac Beson que hi surt en John Travolta, i es veu que la gent que l'ha pogut veure diu que és una pel·lícula molt petita d'acció, però que realment és molt entretinguda i està molt i molt bé, que pot ser que sigui un Slipper de l'any. Bé, bueno. I fins a seguir les notícies, Carai. és Nadal encara. Avui cortetes? eh? Uf, és que no hi ha més, eh? No, no, no, no hi ha soquillo per Nadal o què passa? Si vols m'invento... Ah, sí, n'he sentit una que és molt bona. Va, digues, digues. Uh, jo no crec ni que es pugui considerar notícia. Diuen que després de Spider-Man 4, el nou Spider-Man serà no Tobey Maguire, sinó... Adivina, No, no sé. hi ha un actor possible en aquests moments... En aquest moment Jake Gyllenhaal. No, que fa possible fa... ara. Ja, aquest ja va sortir fa anys. Que s'assembli a Tobey Maguire. Robert Pattinson. Ai, està, Marta. <laughs> no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí. No. No. Les cinquena i sisena entregues diuen que, com que té firmat un acord amb Sony per dues, tres pel·lícules... Això d'on ho treus, tu, a, això? A, aquesta l'he de Pandèmia, que és un bloc que recomano, perquè... Només és Robert Pattinson i Poco Mas i Miley Cyrus. Ja està, hi deu estar tots els projectes. Sí, el sí, sí, sí, sí, sí, sí. Em sembla que si fan Sexo Nova York 3 no serà Sarah Jessica Parker. Serà Robert Pattinson el protagonista. Jo ho veig, jo ho veig. Jo també. No ja fa pinta, eh? S'assemblen amb Sarah Jessica Parker. Jo abans em amb Pattinson que la Sara Jessica Parker. Ja t'ho dic. En fi, amb aquest entusiasme, Marta, tanquem el micro Irem ja a la tertúlia, sí, sí la tertúlia. Doncs parlem de Love Happens, una de les pel·lícules que s'ha estrenat aquesta setmana. Um, bé, bueno, jo és la, que, la coneguda com una pe·li romàntica de Jennifer Aniston, però la veritat no és ben bé així, perquè ni Jennifer Aniston acaba de ser protagonista absoluta de la pel·lícula, ni tampoc és comèdia, ni molt menys. Drama romàntic, no? Podríem dir, Marta, tu que en aquest tipus de pel·lis, què t'ha semblat? Sí, més aviat drama. Uh -huh. Hi ha de tot, hi ha moments de tot, clar. Sí, Suposo que volen imitar més la vida real que no pas una fantasia, no? No, no, jo crec que bàsicament és així, no? Recordem que és la història d'un escriptor de llibres d'autoajuda que ha perdut la seva dona i que escriu un llibre doncs, com ho has de fer per recuperar-te davant de la mort d'una un, persona molt propera a la teva vida, no? Aleshores, va fent seminaris i coses d'aquestes. Sí, sí, molt bons els seminaris que fa, eh? Sí, sí, és algo espectacular. Però el problema és que ell eh, no fa el que predica. és clar, precisament ell lliu no va bebeu, ell, doncs, està tirat a l'alcohol... Home, tampoc tant, eh? Es Home, pren un whisky de tant en tant. Es pren un whisky cada vegada que necessita sortir en públic. Bueno, de tant en tant, també. Sí, ja val bé. Però, per altra banda, malgrat que... També pren ell... suc de tomàquet, eh? Sí, bueno. Home, i nosaltres, abans de començar el programa, els lingotazos que ens explotem... Sí, quatre whiskeys abans de començar. Tu, de I debò? Que, que sí? Tenia set, avui, no? No, no ja t'ho vist, ja. No tenia res més a casa. No hi, aigua, no hi havia aigua, hi havia El cafè s'ha acabat el i... El col·lecau també i... Bé. En Va. fi, no, que està, està molt bé. El que passa que eh, potser he trobat una mica més de química entre l'Aaron i e Harry. La Jennifer Aniston, n'he trobat a faltar. Mm. Bé, a mi no, eh? Jo, jo els no? he vist bé oh, junts. No, sé. sí, no sí, Jennifer sí. Aniston, com sempre, molt bé. I sí, aquesta noia és que es manté la mar de bé, eh? Sí, sí, sí. Edat, eh? sí, sí la veritat és I que sembla, sí. I sembla, no sé, que faci papers d'una dècada menys de la que té, no? Uh -huh. No, està guapa, està sí, bé. Sí. És fresca quan a la... Ara, fresca, fresca, sí. sí. Fresca. <laughs> com, com les roses que cultiva, és, eh, és jardinera, ella, no? Té una floristèria. Sí, sí. sí. I, i bé, la història és... s'enamoren és... ah, i, i, bueno, i el millor de la pel·lícula és en Martín Xín ah sí, sí, és el un paper especial que fa Martín Xín sí, sí. que la veritat és que val molt la pena eh? mm, el, molt bé, quan apareix a pantalla t'ocupa la teva atenció totalment. sí, sí, és, és, bueno, és que apareix Martin Xín i la resta una mica desapareix eh? i la cotorra Sí, sí, sí. Cotorra, que també és un, un, paper. un important protagonista de la pel·lícula. La recomanem, no? És una pel·li que es pot anar a veure... Sí, però que no es pensi la gent que és nadalenca. No, o sigui, no. No té res. És trista, la pel·lícula, més aviat. És més trista sí. que no pas té moments d'humor, que també en té, però vull dir, bàsicament... Més trista és Todos estamos bien, però bé. Sí, anem a parlar de Todos estan bien, que és l'altra pel·lícula important. A mi m'agrada molt, eh? La veritat és que molt Robert bé. Robert De Niro recuperat. Sí, sí, jo, a no exagero, eh? potser feia 15 anys que Robert De Niro no m'agradava en una pel·lícula, i aquí ostres, el veus i dius, uau, mm, aquest tio en sap, no? Llàstima que ha estat molt desaprofitat i ha estat fent tonteries, i en canvi en aquesta pel·lícula, doncs la veritat, ha estat superbé, un pare de que els seus fills mai han tingut una relació molt directa amb el seu pare, sempre ho han explicat tot i s'han comunicat amb la mare, la mare és morta, i el pare una mica no sap com interactuar amb els seus fills i els fills no saben com interactuar amb el pare no? i és una mica la recerca d'aquesta cosa que els convida a un dinar i tots ells doncs, per tal d'evitar aquest cara a cara i trobar-se i explicar-se coses explicar-se doncs, les realitats que sí, són penes sí, sí, sí, que explicaven a la mare que no l'expliquen amb ell, amb ell el tenien doncs, eh, totalment enganyat clar. Es pensa que té uns fills triomfadors, que, bueno, tampoc és que tinguin una mala vida els fills, bueno, excepte d'un, però tots han arribat a bons llocs, el que passa que no allà on el pare esperava que arribessin. I, bueno, està molt bé els viatges que fa, a mm -hmm. més ell està malalt, i s'arrisca una mica també la salut, i ho fa tot amb autobús o tren, i bé, està, està bé. Les relacions que va fent en el camí... És una road movie americana bastant clàssica en aquest aspecte, eh? Sí, però bé. No, però bé, perquè molt bé. Eh? Vull dir, no, res en contra, al contrari. Vull dir... Sí, sí, que passa en uns moments, a mi, molt tristos, no? que t'angoixen, uh -huh, però esclar. Uh -huh. Se la vi. Sí, sí. Bueno, una pe·li, però això, que, que val molt la pena, eh, t'arriba i et ja dic que estàs enganxat tota l'estona i el que t'ho va explicant és molt interessant. Eh? Vull dir, i el Robert Dinero val molt la pena i tal com tota la resta de repartiment d'actors que, que hi surten... Que no són gaire coneguts... Eh, home, malgrat, que no? Bueno, la que... La ja va que baking Cell, Cell, no. la Drew Barrymore, ja well, Drew Barrymore perfil, jo no. Sam Rockwell. Sam Rockwell. Al Dune. No sí, sí, sí No, bueno. ah, però jo no he vist Moon. Bueno, però és conegut ah. però bueno, Sam Rockwell ha fet moltes altres pel·lícules abans al de Moon. Iron eh? Man 2. per exemple hi sortirà. sí. sí, sí. Encara no l'hem vista. Ah, no te l'has baixat? No. Si encara no està, és, està ni muntada. Però en Jon Favreau, com que és amic de Tantino, m'envia el muntatge. Ah, molt bé, molt bé. I res, jo comento ràpidament les altres dues estrenes que vam haver-hi la setmana passada, eh, que hi ha una mica, vam fer mitja crítica en l'estrena, que és el Solomon Kane, eh, aquesta peli basada en un dels... Eh, bueno, en un una de les novel·les del Robert Hoare, el creador de, de Conan el bàrbar, i aquí, doncs, eh, està ambientada en una època real, no com la de Conan, que és un món més aviat imaginari, sinó aquí que, hi, diguéssim, és l'època més o menys segle XVI, Anglaterra, eh, un purità que van donar les armes i que es dedica doncs, a lluitar contra dimonis i tal. És una pel·li que jo crec que potser li falta aquesta cosa de, de, de ser una peli gran, no? que, o, o tenir alguna cosa o sí sigui, a mi m'ha agradat, està bé, m'ho vaig passar molt bé i la recomano molt, eh, Solomon Kane, la veritat però m'hi falta alguna cosa de dir, ostres, eh, és una gran pel·li li falla alguna cosa, li falta alguna cosa que la veritat, no acabo de, de, de, de saber què és, no dius, home l'actor protagonista, sí, està superbé però no sé si és per falta de noms així importants o... No sé, hi ha, hi ha alguna cosa que, que, que, que li falla a la pel·lícula i és allò que no, no acabo de dir. No, no és la mateixa reacció que un té després de veure Conan, de que ha vist una pel·li important. Aquí dius... Està potser molt bé. és l'èpica. Sí, segurament deu ser això. Conan és molt èpica. Sí, sí, aquí potser, com que lluita amb dimonis i amb coses més abstractes, potser els hi falta un governador dins de la pel·lícula ja, ja, ja, ja bé, no sé, però bé, eh? Vull un polític dir, que es dediqui la recomano, sí, un polític aquí, fot la canya i no recomano tant, número 9 que és aquesta pe·li que ha produït el Tim Barton basada en un curt d'uns ninotets així de llana que tenen, doncs són vides artificials amb un món on la humanitat ha estat destruïda i les màquines són les que dominen, i doncs, aquesta mena de, de, de ninots que tenen vida artificial intenten eh, salvar o sobreviure a tot el que està passant. És una pel·li que allunya, te deixa una mica fred, i que dius, bueno, tècnicament i tal està molt ben feta, però el guió és molt fluix i que potser per un curt la idea era bona, però a l'hora de transformar-ho en un llarg no, no acabes denganxar de, te i bé, aquestes serien les recomanacions d'aquesta setmana, la setmana que ve, doncs en comentarem més i ara sí martarem ja al box office. El que més dona als Estats Units al box office. Noves moviments aquesta setmana Box Office. A la posició número 5 de Blind Sight, eh, set setmanes amb 209 milions de dòlars. A la 4 no és tan fàcil, dues setmanes amb 59, a la 3 Alvin i les Sardilles 2, dues setmanes amb 157, a la 2 Sherlock Holmes dues setmanes amb 140 i a la posició número 1 Avatar, tres setmanes amb 352 milions de dòlars. Doncs cap novetat aquesta setmana, Avatar continua imparable i és la quarta pel·lícula més taquillera de la història en tot el món. Cameron ha sabut vendre i molt bé el seu fum. Un fum molt guapo, però fum a la fi al cap. La resta de novetats, doncs les de setmanes anteriors, perquè les distribuïdores no han volgut estrenar res per cap d'any. I el motiu és fàcil, és que tot s'estrena abans per poder entrar a la carrera dels Oscar. O sigui que ara arriba aquesta època als Estats Units durant un parell, tres de mesos, que estrenen pel·lis així molt... bé, poc destacables, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres una època més interessant, perquè totes aquestes pel·lis que ells han estrenat a final d'any, que van a la carrera dels Oscars, ens aniran arribant en aquests primers mesos de l'any, gener, febrer, fins i tot al mes de març. Doncs res, res més, i ara sí, anem ja, Marta, preparada, una petita pausa, i anem amb les teves xafarderies. a uh, to uh, no me knows perfectly hi it's jj abrams how's it, Trek, like it. les intimidants de les estrelles al descobert a les xafarderies de hollywood Marta, quan vulguis, i ja estem expectants amb què obres la secció, si te'n recordes. Doncs uh, me'n recordo. Sí. Val. Sir Patrick Stewart. L'han fet Sir, sí, el nostre Patrick Stewart, que potser l'Ignasi sabria dir molts més títols que jo, a la seva filmografia, però... Bé, bàsicament, Capità... bàsicament dos, el cinema i la televisió, el Capità Picard. No, I el teatre, eh? fa molt de teatre. Per això li han donat... Eh? Segurament L'honor pel... és pel sí. teatre, eh? no pas per la televisió ni pel cinema. Sí, però fixa't que tots els sirs que han fet eh, o fan molt de teatre, tots han triomfat en el cinema. Eh? Digue-li en Anthony Hopkins i en McKellen... I ara el que faltava era Patrick Stewart, clar Doncs clar no. Ja sabíem que un dia altre li havien de donar, però ha estat en aquest nou any, el dia 1 de gener, que fan una llista dels CERS, no ha estat l'únic que l'ha rebut, no diria ara tota la llista. No, no, el que ens interessa, el que ens interessa és, ell. és ell. I, bueno, el recordem a Capità Picard, la comunitat aquí està molt orgullosa de Patrick Stewart i ell el, també ha declarat que està molt orgullós de rebre aquest honor que el teatre sempre ha estat una alegria per ell i que, en particular, els últims sis anys eh, doncs, li han donat moltes oportunitats d'actuar eh, a llocs, a projectes que no havia imaginat mai. Suposo que es refereix als X-Men, no? tots aquests uh -huh. blockbusters que ha pogut eh, protagonitzar. En fi, que, que moltes gràcies a tots aquells actors i companys i directors i equips creatius doncs, que l'han fet un d'inspiració, d'acompanyarisme i al cap i a la fi de diversió. Molt I bé. Ja està, fins aquí. Ens alegarem molt per ell. Molt per ell. Molt bé, passem d'un tema tan seriós, anem a l'Aquí Estem Dansed i avui la veritat és que, ehm, no sé, trenco una llança a favor d'en Jacint. Ui perquè a, a la setmana... a la cara, perquè sí. <laughs> la setmana passada va insinuar que aquí estaven uh, mataven el seu personatge. A Spider-Man sí. i jo he tornat a trobar la mateixa notícia. Persona, deu ben, tant mira mateix. Sí, sí, també, però... <laughs> és la mateixa font que va polular. No, va deixant no sap així... sap què fer i va tirant aquí... Glauçant, en fi, que què sabem? Una anècdota, només que a Christian Dance eh, aquestes festes se les ha passat una mica al gimnàs. I va, abans d'anar a fer yoga, fa yoga. Uh -huh. fa classes de yoga a Los Angeles, a, una, a un centre de fitness que es diu West Coast, que és a eh, Costa Oest. Sí. I et vol passar ja, a Christian Dance? Endavant, endavant. Ups, endavant, endavant. Que passi. Vinc, que passi. <laughs> doncs, durant aquestes vacances, abans danar va parar per a... A recollir un amic o amiga, eh, no sé ben bé, eh, per anar a fer la classe. Suposo que una noia. Va, va. I no res. I que aquesta mateixa notícia diu que aviat se li acabarà això del gimnàs perquè s'haurà de posar les piles per promocionar All Good Things que s'estrena al març, als Estats Units, suposo que aquí no trigarà massa, i que no, la requeriran, eh, no requeriran els seus serveis per la propera Despidament -de 4, per promocionar-la i tot això, doncs, perquè el personatge d'Aquí Stendhal pot ser assassinat. Però, a veure, encara que fos... Això és absurd total, perquè encara que fos assassinat sortiria la pel·lícula i, per tant... I diu que el paper protagonista femení l'agafaria en Hathaway, que també... Però això és el que ha dit Jacint la setmana passada. Però no creus que segurament que Estendants sortirà al principi de la pel·lícula i ja on morirà i serà un principi espectacular i per això ja no tindrà que fer les rodes de premsa. no mor. No, no, no. És estrany. Sí, el que moria era la Wednesday, sí. Vull dir. I no ha mort la Wednesday, sí? En, en la pel·lícula no, no sortia no, la tercera. Però no. hi, havia, han fet hi havia un res. accident. Sí, hi havia... sí perquè ho, ho han tergiversat tot. Aquí. Bueno, en fi, mm. han volgut tirar pel tema clàssic del noi, el superheroi, doncs té una noia i punt, i ja està. Saps? No han volgut enredar més la troca. Malgrat que Spider-Man, una mica, sempre en els seus orígens, precisament, va ser això. Vull dir que ara havia una, ara l'altra, ara aquesta amb la l'ullet, ara... M'entens? Tot i que la informacions publicada sobre en Hathaway diu que aquesta especulació és prematura. Bé, tot crec que és un rumor... De fet, que... no està ni confirmat que en Hathaway és la gata negra en fi, ja ho veurem, tranquils l'any que ve ja sabrem alguna més, no, aquest any no? sí, aquest any que ja o sigui, es comença a rodar aquest any ja bé, parlem de Kate Hudson, aquesta noia no té clar els seus objectius amorosos perquè ara s'ha separat d'Àlex Rodríguez amb qui havia mantingut uns romans i torna a parlar amb Owen Wilson per favor jo dic... això és malaltís, no m'estranya que aquest noi no, callo, en fi és malaltís, Kate Hudson, aclara-te d'una vegada. En fi, diuen que s'ha acostat un altre cop amb ell per ser amics, no, allò? Sí, sí. I de l'amistat... No, no li vol bé, eh? No li vol bé, eh? No, no li vol bé. No, perquè imagineu-vos que també li canti per telèfon. Sí, després el pobre... Jo no sé si ho ha superat o no, però si més no, ja no deu pensar massa en suïciar-se. Però és que, un cop ja t'has oblidat d'aquesta idea, torna clar, la tia... Sí, sí, que, és, sí. Clar, és que... Clar, perquè ja va conèixer la seva família, van fer dinars junts, familiars, eh? Va arribar molt lluny la cosa i ara... En fi, que... La parella, recordem que amb Owen Wilson es van separar a l'abril de 2009 i som a tres mesos i, i poc de l'abril de 2010 i estic segura que a l'abril de 2010 tornaran a estar separats. O sigui, sortiran i tornaran a estar separats. En fi, molt només... Jo crec que són les festes, les ja, lenques, ja, ja. que no Què sé, no? Torrons... Mica... Sí, i... els torrons, els, els xampanys i això. Molt bé, una notícia sobre Kim Cattrall, la... Samantha. Samantha, de sexo. de sexo Nova York, doncs resulta que ella eh, declara que és totalment una noia insegura. O sí sigui, que és totalment contrària al personatge que, que representa la Sexo Nova York, que s'ho menja tot. Uh -huh. el món és una policista d'èxit no? i també es menja a l'altre <ríe> es veu? no, bueno, no es veu uh, um, Ostres, ja no ho recordo gaire però... es veu alguna cosa però tampoc es si sí, no, sí, sempre exacte. hi ha el mateix plànol que era... es oh, veu molt millor sí, sí, a NipTap aquestes coses uh, Nip sí, jo és una però... sèrie amb argument <ríe> En fi, que diu que ella no és la dona que menja homes com Samantha, no? el seu personatge sí. a Sexo Nova York. Per cert, que té 53 anys, eh? Samantha. Sí, sí. Eh? I... Ai, Samantha, perdó, bueno, l'actriu, la, sí, la Kim Cattrall, que també al Sexo Nova York amaga la seva edat. Eh? Mm -hmm. Mai hem sabut quina edat té. Uh, en fi, que ara està rodant al Marroc, estàvem rodant la segona pel·lícula de Sexo amb Nova York i estava a punt de tornar a per festes a, a la Gran Bretanya en fi perquè també està fent una obra de teatre uh, amb una comèdia que diu Private Lives, no? Vides privades de Noel Coward en fi, que la noia està molt contenta de la seva treball al teatre i molt contenta del seu treball al cinema, jo crec que les coses li van molt bé, per ser sí, si una noia insegura doncs resulta que Jennifer Aniston eh, està planejant d'obrir un restaurant. Ah, no. Aquí tots els actors... Sí, dius. sí, tothom té restaurant. Sí, sí. Doncs per aquest 2010 eh, diu que vol obrir el seu propi restaurant eh, de... Eh, un mexicà. Menjar picant. Però si sí, sí, Ja sé. Ja, sé, ja Qui, sé. Pinta? No ho sé. És igual, tu agafes un xef que sàpiga cuinar... Sí, cuina això tu sí que li, li deu agradar la cuina Clar. mexicana, eh? li deu fer il·lusió. Mm -hmm. de, el menjar picant... Els porritos... Sí. De fet, allà els hi agrada bastant, em penso, sí, ja, sí, el menjar picant. I la vol obrir el, el restaurant la vol obrir a Nova York. En fi, diu que és possible que l'estiu... Podem, si cinema a Nova York uh -huh. podríem anar al restaurant de la Jennifer Aniston que està ella allà de, de metre o... sabem. està repartint taules ah, molt bé. <laughs> saps aquella persona sí. que sempre et sí, sí. dona la benvinguda doncs és ella i eh, en fi, qui més perquè posem un exemple Eva Longoria Parker, no ho sabia jo però també té un restaurant mexicà americà a Los Angeles i es diu Beso <laughs> bueno. no està malament en fi. Ella que és d'origen brasiler pues, tenim doncs també podria tenir una brasilera. Sí, sí, sí. I guita, fer allà eh? mm. uns balls sí. marcar-se. Um, en fi, què, què més? Stephanie Beckham, que no és la... Cap Beckham, bé, Be... no sé com dir-ho, Beckham o... o alguna cosa així. és la... Sortia dinastia, ha sortit, ha fet molta molta televisió, uh -huh. no sé com dir-ho, era la Colby, de Dinastia. Bueno, sí, sí, és una actriu d'aquestes que... També ha fet pel·lícula alguna amb Marlon Brando. Uh -huh. uh, en fi, doncs que... que se li va caure una paella amb una cassola. <ríe> <ríe> amb, oli <bullint. ríe> amb oli bullint. Amb oli bullint, amb aigua bullint. Oh, I li va cremar el cap, els cabells i la cama. O sigui, alguna seriós eh? S'està I... molt separat, la... Una cosa a l'altra, com... Sí. Bueno, ai, ai, ai, am, am. ai, es devia remolcar allà una cosa. En fi, que això va ser per Nadal, i ah. que quasi se li ha arruïnat el Nadal per aquest accident ah. una mica fric, també, i no sé com li va... Bueno, en fi, no sé com li va caure l'olla la, la, amb l'aigua... Que deixem estar, si no... Calenta, té 62 anys, i en fi, tenia, doncs, algunes ferides una mica importants a la cama, però a ella li preocupava els cabells, perquè es veu que havia d'entrar al reality show el Celebrity Big Brother, el gran germà. O sigui que seria l'hotel glam de... Com ha acabat aquesta dona fent pel·lis de Marlon Blanc amb un hotel glam d'Estats Units? Però això què és? La seva preocupació era com li havien quedat els cabells. Ah, allà Déu. fent cremadillos i havia d'entrar... La notícia és que està fent hotel glam. Sí, està fent no el gran germà de celebritats que es veu que no sé allà això. també eh, hi ha Stephen Baldwin també, Bé, ja, ja no que per cert vol celebrar els seus 20 anys de sobrietat, ah. el dia 21 de gener fa 20 anys de sobrietat no <laughs> alguna cosa més, Marta? sí, sí, sí l'última notícia ens alegrem Va, uh, Vince Vaughn s'ha casat ah! És, és increïble però quina rapidesa, no? sí, sí, sí diu que hem començat l'any bé, bueno, ell ha començat l'any com un home casat s'ha casat amb una amb la seva xicota canadenca, Kayla Weber i, i res, que la cerimònia va ser amb amics i família amb amics molt íntims i família en imagina la festa una Se set up a rogen <laughs> ben stiller exacte, amb uh, una cerimònia a Illinois, a Chicago van convidar, a no. Chicago, Illinois Veig hmm. que, no, perdoneu-me eh. sí, tu quants amics tens? en Tarantino? A veure... no, Penjuta, petó, també és amic de Tarantino ah, Marta, és amic d'en de J.J. Abrams ah, ens sí. coneixem tots i Bé, per és... últim acabo em ja cercle. rematant una d'aquestes històries eternes, no hi haurà pel·lícula de Friends a uh, Courtney Cox i Lisa Kudrow han dit i han repetit que no han tingut cap reunió Fins que d'aquí dos mesos torni a sortir la notícia de que es farà la pel·lícula de freds Molt bé, vinga, ja està Sempre estem dient cada dos mesos la notícia de que no Ai, mare meva. Vinga, va, anem directament als 40 minuts Sèries en obert als 40 minuts It seems today And all you see. Doncs avui, ja que la setmana passada vam fer una mica de resum de lo millor i pitjor de l'any, avui, en els 40 minuts, el que farem és una mica de, eh, de quines són les sèries que millor han funcionat en diferents plataformes. Com, per exemple, l'iTunes, eh, que ha donat a conèixer quines han estat les millors vendes de l'any a la seva botiga. Eh, diguem que està la cosa concentrada exclusivament en el que són descàrregues legals i eh, si parlem de sèries, doncs la més descarregada a l'iTunes ha estat la tercera temporada de Mad Men, en segon lloc la cinquena de Perdidos, en el tercer lloc hi tenim 24, en el quart Anatomia de Grey, i bé, llavors ja hi anem trobant altres, altres sèries, no? com South Park, The Office, Gossip Girl, House, etc. Si anem a mirar capítols concrets, doncs el capítol més descarregat a l'iTunes va ser un que es diu Stew Roids, de Padre de Família, que, curiosament, ha estat el més descarregat. En el segon lloc, el capítol In the Realm of the Basses, de Gossip Girl, que em sembla que és el capítol aquest posterior a la mort del pare de, del Chak. el tercer, el, un capítol de Perdidos, Because, Because You Left. En el quart, un capítol de The Office, Strip Relief, i en el cinquè lloc, un de Dexter, Our Father. També doncs, hi tenim capítols de, de Troublot, South Park i Galàctica. Uh, continuem en rànquings. Les 10 sèries que més augmenten si afegim les gravacions o no el 2009. Perquè moltes vegades parlem d'audiències però no parlem de, de sèries que es graven. O si sigui, la gent es grava sèries i se les mira quan la vol la gana. Aleshores, si tu, a més a més de l'audiència, afegeixes uh, les gravacions que ha fet la gent, les coses, les xifres, canvien i són molt espectaculars. O sigui, a Galàctica li hem d'afegir gairebé un 60% més d'audiència. A Mad Men li hem d'afegir un 57% més. A Danyos i Prejuicios, un 56% més. A True Blood li hem d'afegir un 46,9% més. Eh, Herois, que és una de les... també aquestes sèries maltractades i que la, la gent l'ha abandonat, doncs, si afegim les eh, gravacions augmenta la seva audiència un 45% més. Curiosament eh, són xifres que no es tenen en compte a l'hora de valorar o renovar una sèrie només es mira eh, l'audiència que té en el moment en què s'emet quan doncs, potser l'èxit és la gent global que, que la veu no? i aleshores a veure Uh, un altre rànquing d'aquests uh, que tenim uh, són les 10, els 10 millors episodis i les 10 millors sèries uh, segons Time l'any en 2009 i hi ha una classificació anual i Time ha desvetllat aquesta classificació em sembla que ja vam donar a conèixer les 10 millors sèries, Mad Men, Modern Family Breaking Bad, uh, però els 10 millors capítols doncs, destaca el capítol Streff Relief de, la, de The Office que és el capítol de de la Super Bowl eh, com el millor el millor episodi en el segon el capítol pilot de, de Glee que és aquesta sèrie que tinc ganes de veure llavors també hi trobem el capítol 11 de Dollhouse, sèrie cancelada i també ten, tenim capítols com Rockefeller Plaza i coses d'aquestes eh, bé mm, també un capítol de Larry David de, de la setena temporada i per acabar amb els 40 minuts avui diguem que mercat en el mercat de sèries doncs, que tele, uh, Telecinco a través del Soconal A7 ha comprat una sèrie que es diu Lipstick Jungle que aquí es diu Mujeres de Manhattan que està basada en un llibre de Candace Bushnell l'autora de Sexo en Nova York protagonitzada per Brooke Shields que és una sèrie que ha tingut dues temporades un total de 20 episodis i s'ha cancelat i una mica ara de rebaixes doncs uh, la podrem veure en el canal La7 aquest de la TET que és de Telecinco doncs nosaltres uh, fins aquí les notícies de tele i anem ja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 I com ens hem un... visita de tant en tant per parlar-nos de llibres, bueno, de còmics i tot plegat tenim el Juanjo Sarto, escriptor i guionista. Juanjo Sarto, què tal? Com estàs? Hola, com estem? De què ens parles avui? Havíem pensat, t'acordes, en hablar de dels estudis sobre còmic, dels libros mm -hmm. que se han fet sobre còmic, no? Sí, exacte. Perquè és un tema que, bé, bueno, té una certa importància. Eh, ya que los cómics han saltado de ser un, un infraproducto eh, sin valoración y, y despreciado en la cultura popular a ser una cosa que se estudia y se considera como uno de los eh, ejes de lo que es la cultura popular, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, convendría empezar haciendo así un poco de memoria y decir que aquí en España empezó con Luis Gasca, que fue una persona interesada por toda la cultura popular, es decir, desde las novelas de kiosco hasta el cine, fue en varios años director de cine de San Sebastián, de secretario también del Festival de Cine de San Sebastián y en el año 66 publica el primer libro que se hace sobre TV, se llama Televisión y cultura de masas. Uh -huh. Es una aproximación al género muy muy muy primitiva, muy sencilla, pero que consigue publicar un libro que se hable de TV. Dos años después aparece Humberto Eco con sus apocalípticos integrados ante la cultura de masas que ya convierte el, el mundo de los CDOs en una, en una referencia cultural porque Humberto Eco es una persona que cuando pone su nombre automáticamente aparece la palabra cultura e intelectualidad al lado. Sí. Es un libro que también se publica aquí en España y en los años 70 hablando de España aparece eh, la, el fanzine eh, Bang, que luego se convertiría, no, en el año 68 el fanzine y que luego se convertirá en los 70 en revista, que es la primera que empieza a estudiar eh, los cómics en serio. Antes han salido eh, el fanzine mismo Bang, eh, Luis Gascacho también un fanzine del que sale un par de números y que se dedican, pues eso, a analizar, a estudiar, a entrevistar autores, a lo que nos parece tan habitual y tan frecuente, pero que en aquella época era verdaderamente un, una locura, ¿no? Uh -huh. Y el año 71 eh, se publica una revista que publicaba el Ministerio de Información y Turismo, que se llamaba Estudios de la Información, publica un número doble, 19-20, algo así como 500 páginas hablando de cómics. Uh -huh. eh, es un libro de estos estudios sin imágenes, sin ilustraciones prácticamente donde intervienen toda la gente en aquel momento se había acercado de una forma u otra al cómic y que es verdaderamente un, un un, un tot important. Y si, si al mercat actual, Juanjo, sí. quins obres podem trobar, eh, que ens parlin una mica de la història del o de, o de parts importants del còmic? Pues en aquests moments hi un nom que és bàsic que eh, jo he este programa que és Toni Vidal. Sí, i tant i tant. Toni Vidal està llevant davant l'enciclopèdia dels còmics, uh -huh. del qual han aparecid dos toms i estem tenim el séptimo, que saldrà supongo per al celebrant del comic y que es una obra impresionante porque aquí únicamente tenemos el precedente a principios de los 80 de la historia de los cómics de Tutén. Pero, aparte de esto, Tony Hidal, que lleva una trayectoria de trabajador infatigable y que está adelgazando ojos vistas de lo mucho que trabaja, ha sacado dos tomos también eh, editados por el jueves sobre la historia de Toyar Bruguera y los personajes de Bruguera. Ha, acaba de aparecer el libro sobre Jordi Bernet... Eh, ...da conferencias en la universidad y en eh, publica libros... Eh, ...asesora y dirige la colección de RBA sobre los personajes de Bruguera... ...entonces en estos momentos está verdaderamente en, en, en la cima... ...publicando cantidad de cosas... ...pero eso no significa que por otra parte haya muchas revistas... Eh, ...con mayor o menor fortuna y suerte... ...desde las revistas que edita Dolmen... Eh, ...sobre cómic europeo y sobre el cómic de superhéroes... Eh, la, ...la colección que me parece que está ya cerrada de sinsentido, que eran monográficos, que iba hablando de Oestergel, de, de temas monográficos, y sobre todo, en estos momentos, las páginas web. Las páginas web y, y los blogs han tomado el relevo de lo que podría ser antiguamente folletos y libros, uh -huh. que requería un esfuerzo económico el editar un libro o un editor que pusiera el dinero, cosas que no era nada fácil, y que en estos momentos, sin embargo, gracias a lo barato que resulta a internet, donde únicamente pones trabajo pero pocas veces tienes que poner dinero o si tienes que poner unas cantidades mínimas, está haciendo que muchísima gente hable y escriba sobre cómics. Sí, perquè de fet cosa que, suposo que era perquè abans no existia internet, no? Molts articles o molta d'aquesta història estava integrada dintre del mateix còmic que et compraves, no? Eh, sí, sí, mira, yo recuerdo que más o menos del de año 70 al 73, ...en casa se compraban muchas revistas... ...y hubo bibliotecas y tal y cual... ...empecé a coleccionar las cosas... ...en las que se hablaba de cómics... quiero recordar que del 70 al 73... ...en revistas generales... ...estoy hablando de Gaceta Ilustrada... ...que sería equivalente a Tiempo... Eh, ...una revista de Aurelina se llama Dígame... ...pues en esos tres años... ...me parece que guardé seis artículos... ...seis artículos... ...uno de ellos era dedicado a Mingote... ...que le habían entregado un premio... ...otro era dedicado a un dibujante... El cómico que decía que Walt Disney era español, que había nacido en Málaga cuando su padre estaba destinado en la base de rota. <risa> es decir, una serie de cosas ver, que tocaban de lejos, de lejos, en el mundo del cómic, pero que verdaderamente era un puro anecdotario completamente desquiciado, ¿no? Uh -huh. Y verdaderamente no se hablaba de... Es decir, daba igual que el que el Capitán Trono vendiera 350 milisamplares a la semana. Es decir, no se reflejaba en ningún sitio ni se hablaba del Capitán Trono en la prensa ni en las revistas ni en la radio, que entonces no había televisión, ni se hablaba en ningún sitio, es decir, era, te digo, un, un, un subgénero de especialidad de escondido. Uh -huh. O abans, per exemple, jo recordo, ja, potser més recentment, eh, anys 80-90, eh, Planeta publicava dintre dels seus còmics molts articles sobre sí. el, que, eh, el que es continuava llegint. No, Penini, això ho ha continuat, de certa manera, amb no tanta intensitat i Planeta ja ho, ho ha abandonat del tot, pràcticament. Sí. Aleshores, clar, la gent que busca un article o aprofundir una mica en el que ha llegit, perquè a vegades agrada o ho necessites, no? serà sí, una mica més dius, bueno, que te, te, te tens que buscar la vida, no? Hi ha gent que no necessàriament doncs, està molt ficada en el món d'internet i que es queda una mica orfa d'aquest aspecte. Sí, sí, sí, és cierto, és cierto. Sí, yo recuerdo que en, en la época mía en Planeta, es decir, tropecé con el caso curioso de, de un precedente de manga que fueron dos tv chinos que sacamos, Tigre Wong y Doom Kronfist, donde estaban hechos para, Hong Kong, para, para chinos. Y entonces cuando saló el triángulo del oro, pues no se sabía lo que, era. yo tenía que hacer corriendo un artículo explicando que el triángulo del oro era una zona entre Birmania, Laos y Camboya donde se cultivaba opio, y cantidad de cosas en las cuales no no solo hablaba de de tebeos, que a veces mm. había hacía artículos sobre sobre el tebeo, sino muchas veces tenía que ir explicando cosas que al público de aquí le sonaban a chino en aquel momento, ¿no? tan no. bendit, ¿no? Sí. <risa> Doncs, clar, a vegades és molt més fàcil esbrinar, jo que sé, en una aventura de Superman, no sé quants, o... però no tant potser històries de provenients de Japó o tal que ens pot costar una mica trobar més informació. No? Sí, de totes formas, també és cert que avui el lector de cómics té una curiositat per saber lo, lo que ¿no? decir, el que hi ha intracòmics, és a dir, qui és el que ho dibuja, com és, què altres coses ha fet, què tipus de música o de literatura o de cine li gusta. Cosa que antes, es decir, es que en aquella época, al principio, en los años al principio digo cuando yo me empecé a interesar en los cómics, en los años 60, es que prácticamente te encontraba gente que decía, ah, pero los cedeos se dibujan. <risa> dices, no no, no las va a hacer una máquina, no, hay un señor que firma allí Francisco Ibáñez, o Baybázquez, o, o, o Segura, y claro, se dibujan, se dibujan y se escriben, y ¿No? eso ya era una tarea complicadísima explicar que se escribía antes de... Yo, yo recuerdo un juicio que tuve eh en el tribunal militar, en un tribunal militar por una historieta publicada en el viejo topo, que el juez militar, por supuesto, nos preguntaba a Alfonso López y a mí. Entonces, esto cómo lo hacéis? ¿Este señor dibuja y usted pone las leyendas o usted escribe y este señor dibuja? <ríe> bueno, pues, uh -huh. es decir, mmm, <ríe> había un desconocimiento total yeah. sobre el mundo de de la historieta. De que acaba el temps. Ens retroveiem d'aquí doncs, quan toqui, com faci falta, d'acord? El que viene. Vinga, quasi doncs nosaltres ens acomidem Marta Jacinto fins la propera setmana. Fins la setmana, fins la setmana, fins la setmana Jo mateis l'hibna un tema, de què fou de los Morgans, els Bay City Rollers que canten Saturday Night. Fins la setmana que ve, que